El districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. Si intimitzes amb el sol. A metacesis, tu, tu, vas anar a una eixa, i miro, Radio Trinitat Vella, 91.6, es fa tema. La primera emissora local d'oci no turni, música electrònica de La primera <susurra> la documenta l'annullamento di C.S. Fatima Sostracisme ha alertat de l'increment de les agressions i discriminacions entre ciutadans a Catalunya, que han augmentat un 22% al 2011 respecte a l'any anterior, segons les dades recollides per aquesta ONG. La directora de Sostracisme a Catalunya, Alba Cuevas, ha mostrat la seva preocupació per la consolidació del racisme, especialment en l'àmbit social, durant la celebració dels 20 anys del Servei d'Atenció a les víctimes de racisme i xenofòbia, el site d'aquesta entitat. La coordinadora del site, Alba Rodríguez, ha destacat que en els últims dos o tres anys s'ha deteriorat la convivència entre particulars, cosa que ha provocat que molts conflictes que abans es resolien a través de mediació acabin per la via penal. Rodríguez ha assegurat que la jurisdicció penal planteja dificultats, ja que l'agreujant de racisme només es pot aplicar en delictes i no en faltes i resulta difícil provar la motivació racista dels casos. Sostracisme també ha detectat un augment del 20% de la discriminació en l'accés a locals dos i restauració i un 9% de les agressions i els abusos de la seguretat privada. Rodríguez ha resaltat en els casos més difícils són les denúncies de racisme en alguna actuació policial, ja que es produeixen denúncies creuades. Com la víctima interposa una denúncia per suposades agressions o insults de la policia, aquesta ja l'ha denunciat també per agressions o desacatament a l'autoritat. L'acte de celebració dels vintens del site ha comptat amb la participació de representants de les institucions i empreses que donen suport a l'associació, com ara la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació de Caixa. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Susana, Avila, Víctor Ambrosio, Carlos Gasull i Jordi García. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 Avui entra en funcionament la nova oficina d'atenció ciutadana de Can Fabra que unifica en un espai les oficines de centre Garcilaso i de la plaça Orfila.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 d'un espai ampli i modern i d'una altra, la dels professionals que treballaran en aquest equipament estratègic. Altres informacions ens porta el tant a parlar de l'escola de la Santíssima Trinitat que viu angoixada per les retallades. Espero que no sorgeixi cap despesa de manteniment extraordinària perquè si no, no ens en sortirem. Aurelia Miriam directora de l'escola Santíssima Trinitat, toca fer-lo. Tenen els diners justos per pagar l'aigua, el gas, l'electricitat i altres despeses ordinàries i qualsevol imprevist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 Ara se'n surtin com podem. Els professors hi posen molt bona voluntat i porten el material que es feia servir a l'aula d'acollida a la classe ordinària, on ara hi ha tots els nens, explica Minyambres. També s'han esvaït les beques que la Generalitat els donava per als alumnes amb dificultats econòmiques que, tal com estan les coses, doncs no poden pagar els 83 euros mensuals que els costa la primària o els 73,5 de la secundària.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 que té al centre, es manté estable. Això sí, el nombre de nens que es queden al menjador ha passat del 55 del curs passat als 35 o 40, més alguns esporàdics d'aquests. Els avis se'ls ha girat feina. El centre també ha hagut de rebaixar el nombre de sortides perquè les famílies ja no se'n poden permetre tantes. La il·lusió, però, diu Minyambres, es manté intacta. I ara parlem d'un altre dels barris de, de Sant Andreu. Parlem del barri de Naves, que compta amb un temple avantguardista a la Meridiana. En un dels centres neuràlgics de la, del barri de Navas, un dels que conformen el districte de Sant Andreu, hi ha la plaça de Ferran Reyes, que l'Avinguda de la Meridiana divideix en dues. La part nord de la cèntrica plaça, urbanitzada l'any 1954 i reformada íntegrament el 2003, alberga un edifici que crida l'atenció, l'església de Sant Joan Bosco. El temple, que va substituir una antiga parròquia, es va inaugurar l'any 1974, quatre anys després d'haver-se començat les obres. L 'església destaca per la seva façana metàl·lica i la seva forma de piràmide. Alguns veïns de la zona com Juan Romero, es refereixen a la parròquia com l'església rara per la curiosa fesomia de l'edifici. Els companys que passegen amb ell per la plaça de Ferran Reyes assenteixen. L'església es va aixecar en honor a Sant Joan Bosco, fundador de la comunitat salesiana, i es caracteritza per unes línies modernes que han fet mereixedores de tenir una arquitectura religiosa de les més avantguardistes de Barcelona. El projecte d'edifici de l'edifici el van firmar els arquitectes Ricard Sancho Beltrán i Francesc Escudero Ribot. Una entitat financera va costejar les obres d'aquesta església, però els diners es van quedar curts. A sota de la planta del temple hi ha tres soterranis i un gran forat en el qual es pensava construir un gran teatre, però el pressupost es va acabar i només es va edificar l'escenari afirma el rector de son Joan Bosco, Miguel Ángel Calavia, un aragonès que ha viscut a Catalunya tota la seva vida. L'actual edifici ha registrat alguns canvis de la seva inauguració. El sostre de l'edifici s'ha enrubat. Arrug s'ha renovat. Inicialment era de pissarra, però van anar caient les llosetes i finalment es va haver de substituir per una altra sosta de llautó. També s'ha reformat la part envidriada de l'edifici. Els primitius vidres de les finestres a través dels quals entrava llum natural a la nau del temple han deixat pas a uns vitralls situats a l'esquerra i a la dreta del recinte religiós que mostren alguns episodis de la vida de Sant Joan Bosco, assegura que l'àvia. L'ampli temple té capacitat per 500 persones i s'omple de gom a gom durant els caps de setmana. En les sis misses que s'hi celebren els dissabtes i els diumenges hi participen un total de 1.600 persones. La parròquia va adquirir notorietat l'any 2007 al sortir a la llum que havia instal·lat una pantalla perquè els feligresos poguessin seguir les lletres de les cançons durant la missa el temple ha passat al llarg de la història per diferents ubicacions fins a arribar a seu, al seu actual assentament. El rector explica que va ser el mes d'octubre de 1945 quan es va erigir el primer temple. En aquella època començaven a despuntar a la zona algunes cases de planta baixa i petits tallers que florien a l'empara de grans fàbriques. Inicialment l'església primer es va estar en uns baixos del carrer de Navas i posteriorment es va traslladar a un local al que avui ocupa els gimnes de l'Institut Joan Fuster. Però el centre no només ha experimentat canvis urbanístics, també s'ha intensificat la tasca social com l'ajuda als més necessitats i adolescents i nens en situació de risc. La parròquia té actualment més de 160 famílies del barri. Dos dijous hi ha repartiment de roba i dos més d'aliments. Més d'un centenar de voluntaris col·laboren en aquesta comunitat de cinc salaciants. I ara parlem de la quinzena edició dels Premis Barcelona, la millor botiga del món.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 I atenció perquè us parlem ara de la sala d'exposicions del Centre Cultural Camp Fabre, que celebra els 30 anys del FEBA. La sala d'exposicions del Centre Cultural Camp Fabre, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al proper 23 de novembre l'exposició Centre 30 anys de Foment i Estudi de les Belles Arts. El que seria, doncs, el FEBA. La inauguració d'aquesta exposició es farà precisament avui a les 7 mitja, a dos quarts de vuit de la tarda. I ara parlem d'esports, perquè els dilluns doncs, tenim la nostra parcel·la esportiva també per saber com ha quedat el Sant Andreu, que precisament doncs, ha empatat a zero davant de l'Espanyol B. Repartiment de punts en un petit molt igualat al Narcís Sala. De les poques ocasions que hi ha hagut, el Sant Andreu ha tingut les més clares a pilota autorada. L'àrbitre ha anul·lat un gol a David Cardenas per fora de joc a un quart del final. L'equip segueix consumant després de la tercera jornada consecutiva sense perdre i encararà la jornada de descans, havent sumat 7 dels darrers 9 punts mantenint la porteria zero en aquests tres partits. La visita de l'Espanyol B es presumia complicada i així ha estat. L'igualtat ha estat la tònica dominant, sobretot en la primera meitat, en què no hi ha hagut ocasions molt clares. Didac i John Nesquens, tots dos rematant una falta lateral, han tingut les oposicions més perilloses dels primers 45 minuts. El central de Sant Andreu s'ha hagut de retirar, lesionat justament un minut abans del descans, amb un esguin de turmell, del que encara no se'n coneix el grau. Esparren l'ha substituït en la segona part. A la sortida de vestidors, l'Espanyol ha intentat imposar el seu ritme i ho ha aconseguit durant uns minuts. Tot i això, les rematades, encara que molt desviades, eren dels andreuengs. Gómez i Xapé Arnau no encertaven entre porteria en dues bones arribades. Doncs al final, tal i com ha quedat, doncs Espany a Sant Andreu 0, Espanyol B 0.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 Sona és la música dels este A món, amb món L llevage ja i observe Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. I tal com us hem informat abans, doncs avui entra en funcionament la nova OH de Sant Andreu. I perquè ens expliqui què és una OH, doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el regidor del nostre districte, el senyor Raymond Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs explica'ns, ara s'obre una nova oficina d'atenció al Ciutadà, eh, serà més propera, no? A veure, eh, el que fem és, hem, hem fet un trasllat, per entendre'ns. Uh -huh. eh, com recordareu, ja disposàvem de l'oficina d'atenció al Ciutadà, que estava a la mateixa seu, del districte, a la plaça Orfila, disposant també d'una antena que estava allà al carrer Gartilasso, on hi havia la biblioteca, on està l'espai jove. Ara es concentra tot el servei en una única instal·lació, que la tindrem a la plaça Can Fabre, precisament a l'edifici a Can Fabre, al costat mateix de la, de la biblioteca Ignasi Iglesias, amb el qual doncs, hem guanyat amb comoditat, amb centralitat, amb una millor possibilitat o capacitat d'oferir uns serveis correctes i donis a la ciutadania, a la vegada també d'una millora qualitativa i quantitativa pels propis, eh, les pròpies persones, els propis treballadors i treballadores eh, que realitzen aquest servei de la UAC. Per tant, el que fem és eliminar aquelles cues que es feien a, a l'oficina de plaça Orfila per facilitar doncs, als veïns que tinguin la possibilitat de gaudir d'aquesta oficina amb més facilitats, no? A veure, efectivament és una de les OHs més concorregudes, la OH de, de Sant Andreu, perquè uh -huh. com tothom sap, eh, les gestions municipals es poden realitzar des de qualsevol oficina Atenció al Ciutadà independentment del, del districte de procedència o d'afectació és a dir, una gestió de Sant Andreu es pot fer perfectament a l'oficina d'atenció ciutadà de la plaça Sant Miquel o una gestió eh, de l'Eixample la podem estar fent eh, des, del, des de les cors per entendre'ns uh -huh. o des de Sant Andreu mateix eh? uh -huh. i per tant aquí no hi ha cap incompatibilitat però és veritat que la de Sant Andreu és una de les oficines d'atenció ciutadà més concorregudes aquí efectivament el que fem és Ampliar, ampliar el que són tant la zona d'atenció al públic com, efectivament, la zona, per exemple, prèvia a la sol·licitud d'informació o la gestió, la tramitació de determinades gestions que després es redireccionen a les, a les diferents taules ah. i, a la vegada, també a condicionar una zona d'espera que també sigui digna i d'acord també amb el servei que esperem arrebre. La veritat és que s'ha fet una obra amb un temps eh? un marge de temps relativament curt eh? i a més a més amb una depressió que francament jo convido no només a fer els tràmits a l'oficina de, de Sant Andreu, sinó també fins i tot a l'ICIPA perquè crec que hem guanyat un equipament important i a més a més hem acabat de tancar i de definir eh, tot el, el que seria l'edifici de campada mm. El que passa és que passem de, de dues oficines, una que hi havia Pla Sorfila i l'altra a Garcilaso a una, no? A veure tècnicament, tècnicament és així. És veritat que aquí com comentava abans, eh? Hem agafat l'antena que hi havia i l'hem concentrat. Eh, és veritat que el nombre de persones, i per això també ho hem fet, eh? eh uh -huh. ho, hem, ho hem fet també amb, amb dades subjectives a la mà. El nombre de persones eh, que acabaven eh, anant i utilitzant aquell servei que no es donava tots els dies és dir, que era un servei eh, de tardes i a més a més concretes, tampoc hi tota l'estada totes les dues estades a la setmana. El que hem fet, dic, vista també el nombre de persones usuàries que hi havia en aquest centre, també és lògicament concentrar-ho. No oblidem, dir que el que es feia era de forma rotativa els propis informadors de l'OAC de Sant Andreu de Plaçor Fila, de forma rotatòria anaven a, a, a, a, bueno, anaven a donar aquest servei al carrer Garcilaso. Insisteixo, aquí ens ha permès aquesta possibilitat de concentrar el, els dos serveis amb un emplaçament nou. Eh? Entenem que ben ubicat, continua estant ben ubicat, i que per tant podem donar. Independentment d'això també hem fet l'estudi. És a dir, que qualsevol persona que pogués tenir una proximitat, insisteixo, en les xifres molt baixes de persones que utilitzen aquest servei, per proximitat tenen d'altres oficines, eh, a tants al ciutadà que lògicament també les poden eh, continuar utilitzant. Mm. És a dir, que si anem a Ciutat Meridiana també podrem utilitzar el servei que es dona a Sant Andreu Home, per descomptat aquí uh -huh. Jo insisteixo en aquest tema Una gestió que per exemple fa a l'oficina de Sant Anciel Ciutadà la de l'Eixample, que està allà al carrer Aragó si no m'equivoco ara jo deu ser a Bruc o a Girona Totes les gestions que fas allà les pot ser a Sant Andreu, dic, independentment independentment del districte sobre el que, o el servei sobre el qual recaigui la gestió que estem fent. Per exemple, una gestió en padronàmic, que és una de les més freqüents, la pots fer a Sant Andreu perquè ets veí de Sant Andreu o perquè perquè resulta que treballes al districte de Sants, la fas a Sants. No, no, hi, ha cap, no hi ha incompatibilitat amb això la presentació d'una instància perquè resulta que vols fer-li una reclamació al regidor de Sant Andreu, no? Uh -huh. Doncs, escolta, tant la pots entrar a l'OH de Sant Andreu com la pots entrar a l'OH de Sant Martí o qualsevol altra OH. Uh -huh. La veritat és que hi ha un treball, eh, jo crec que de forma en conjunta i de forma transversal eh, amb totes les OACS, que el que ja és una transferència eh, lògica de la pròpia uh -huh. informació, és hi ha una proximitat amb l'administrat, amb els veïns i amb les veïnes, que passa a ser importantíssim uh -huh. Perquè les gestions més eh, més importants que es realitzen a, a Sant Andreu quines serien? Com deia abans, un dels tràmits més importants és tot allò relacionat amb l'àmbit dels empadronaments uh -huh. un, altre, un altre important eh, que és allò malgrat que la, la situació de la crisi eh, no ho, a vegades no ens ho deixa veure continuar sent eh, tramitacions per exemple, comunicats i informacions assabentats en l'àmbit eh, urbanístic eh, amb tot el que fa referència per exemple a les reformes una altra gestió que també té el seu punt d'importància són totes les tasques o les feines que fan les pròpies eh, entitats per exemple uh. sol·licituds de permisos d'ocupació de via pública per exemple també és important tots els tèmits que es fan a nivell de llicències eh, i comunicacions d'activitats Sí, hem de pensar que eh, el que sempre es diu no? important amb l'administració, si pot parlar, per descomptat que s'hi pot parlar i només faltaria, mm. però és important escriure-s'hi. Sí. Tot allò que quedi ben escrit i registrat, tota actuació, tot tràmit que es realitza, doncs, té el seu propi número, el seu codi, per després poder-ne fer el correcte seguiment. I ara encara serà més fàcil de poder contactar amb el, amb el districte o amb el ciutadà a través d'aquesta nova, nova oficina home, per descomptat, eh? I uh -huh. aquí comptant amb algú que ja era jo crec que és un actiu que el continuem tenint, un actiu que a més a més podrà treballar d'una forma més còmoda i que són precisament aquestes persones aquesta cara amable també eh, que han de ser, i sobretot si saps treballant en unes condicions laborals òptimes, eh, aquesta cara amable de les persones que ens donen un cop de mà que ens permeten, que ens informen eh, que ens faciliten a través de la seva gestió eh, la vida eh, a tothom a més, també hem rebut una informació i és que ara, a part de les dues persones que ja hi havia, es passa a una tercera persona també, amb la qual cosa doncs, estem, eh, donant, estem donant feina a una persona que fins ara doncs, o s'ocupava d'altres coses o... Doncs, eh... la, veritat és, la veritat és que estàs informadíssim, eh? estàs molt ben informat, vull dir que a veure avui... Avui precisament, i no vaig poder anar al dient, és que va sortir un petit inconvenient per veure com estava precisament ja preparat tot el trasllat i la posada en marxa. Avui, a primera hora abans de l'obertura, he passat precisament a veure com estava i com estaven preparats hem vist les primeres tramitacions que es realitzaven, la veritat és que hi ha cares noves, efectivament. Eh, hi ha hagut noves incorporacions i el que fem, dic, eh, podem entendre com hi ha una persona que està realitzant una tasca nova i que complementa a la tasca que s'està desenvolupant però sobretot el que podem dir és que tenim que ampliem el servei eh, i aquesta predisposició eh, de cara als, als veïns i a les veïnes, en aquest sentit doncs, una millora més que ve acompanyada doncs, lògicament del fet d'haver pogut guanyar espai i per tant ampliem també el servei serveis, insisteixo, eh, que sí que són estàndards de totes les oficines d'atenció al ciutadà. Molt bé. Doncs, si vols parlar, afegir alguna cosa més al respecte de l'oficina? Del, del de, al respecte, perdona'm? D'aquesta oficina? No, home, no. Dic que el que he dit abans, doncs, uh -huh. tot en un guany, un, un nou equipament transformat i que, lògicament, també ho hem de, de veure així, doncs, ens permet alliberar un espai a la pròpia seu del districte que segur que ens permetrà doncs, reestructurar moltes de les, del, dels emplaçaments que dia avui disposaven per continuar donant allò que creiem i entenem que des de l'administració hem de fer és una bona atenció, un bon servei als ciutadans i a les ciutadanes de Sant Andreu. Molt bé. Doncs senyor Raimon Blasi, regió del districte de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. I esperem doncs, que aquesta oficina doncs, pugui ser utilitzada per tots el, els ciutadans de Sant Andreu, doncs, que tinguin algun interès per poder doncs, fer tots aquests tràmits que ens heu comentat. Això mateix. Moltíssimes gràcies. D'acord, moltes gràcies. Bon dia. D'acord, doncs tal com havíem de dir, doncs les oficines d'atenció ciutadà es van crear a la ciutat de Barcelona l'any 1993 i actualment, actualment a Barcelona doncs, hi ha una a, a cada districte, una més a la plaça de Sant Miquel i altres dues a la zona franca i a la ciutat maridiana, potser la de ciutat maridiana quedi més propera al, al que és el barri de la Trinitat Vella.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 Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. I com aquí que tenim alguna dificultat tècnica, intentarem resoldre Aviam. Sí? No. Ara? Ui, ui, ui. Sí, clar. Ara sí que no se'n sent. veure si hi ha alguna possibilitat que ens puguem escoltar ara són els cascos aquests, em sembla no, són els auriculars bé, eh, en tot cas eh, continuem-nos amb el programa d'avui entrem eh, d'entrada del que és això, ara és aquí, no? ara Entrem al dintre del que és la nostra àrea de servei de cada dilluns i tenim amb nosaltres al doncs, Consorci per la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu. Avui volem parlar dels clubs de lectura bàsic amb la col·laboració d'alumnes doncs, que estan realitzant el nivell bàsic del Consorci de Normalització Lingüística. I per parlar-ne animem doncs, amb nosaltres a la Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs sí, avui eh, el tema... De, de la sessió de l'espai, és com ha dit el Jordi els clubs de lectura mm? uh -huh. i eh, us volia explicar que se'n fan de dos nivells un de nivell bàsic i un altre de nivell intermedi eh, a totes se'n fan a totes les biblioteques uh -huh. sí? eh, llavors tenen una periodicitat mensual i són sessions independents i mm? Uh -huh. cal inscripció prèvia i haver llegit el llibre per poder-hi participar evidentment uh -huh. i eh, el, que es, el que es pretén amb, amb els clubs de lectura de nivell bàsic uh -huh. és donar un espai als alumnes uh -huh. que són capaços de llegir llibres de lectura adaptats en algun cas, sí, o més simplificats, més fàcils eh, ja, ja siguin clàssics universals o bé mm, llibres escrits amb aquesta finalitat i que tinguin aquest espai per parlar-ne per conèixer nous autors i expressar el, el, que, el que en pensen hm? És a dir, que es posa es parla sobre un llibre en concret que la majoria de gent doncs, que assisteixen a aquest grup de lectura doncs, ha de veure bé llegint Sí, la majoria tots, diria tots, en alguns casos és la majoria. Bueno. Sí? I avui sí, hem volgut convidar um, dues alumnes de, del curs de bàsic 3 de, de la delegació de, de Sant Andreu. Tenim uh -huh. a la Concepción i la María Jesús. Molt bueno, bé, eh? doncs molt bon dia a totes les dues. <ríe> molt gràcies i, i ells van participar en la darrera sessió del Club de Lectura que es fa a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra uh -huh. i eh, són aquí per parlar-nos de, de la seva experiència, d'alumnes que estan aprenent el català i uh -huh. eh, d'alumnes que han participat en aquest Club de Lectura mm? Molt doncs, si et sembla anem ja directament a, a les preguntes Sí Yo primero me la daría que la que Concepción, sí, ¿no? sí, una miqueta. Cool. Concepción, eh, que me presente sí. Mm -hmm. Bueno, pues yo llevo 40 40 años viviendo aquí en Barcelona uh -huh. y soy andaluza uh -huh. y estoy luchando desde que vas a venir para aprender a catalán, la, la verdad es esa uh -huh. Pero me va a costar mucho y, y ahora mismo me, me está costando perquè per por, les letres final i la pronunciació i mm. tot. Però eh, eh, crec que estic... Ho fas bé, Concepción. Bueno, la qüestió és posar-s'hi ja, sí. començar... De ta vegada, ja... vegada ja me... Molt sí. uh -huh. Maria Jesús, ens pots Digam. parlar una mica tu? Jo sí. soc de Castilla que estia a la, la vieja ah, i llevo també molts anys aquí en Catalunya, estic casada aquí a Catalunya tinc dos fills i y ara com pues, claro. que ten més temps llibre m'he dedicat al català que m'agrada perquè els fills ja s'han sí. independentitzat i ara tens sí. un raconet més sí. per poder dedicar-ho a això bueno, els meus fills ja no me necessiten doncs pues, ara aprenen català molt bé perquè quants anys portes aquí? Doncs um, pues igual 30, 30, 30, 30 anys. Doncs ja era hora, no? Sí. <ríe> sí. Home, no, no jo conec, com se diu, tot. Mm -hmm. Però una conversa impossible. Okay. Ah, hasta, hasta fa mm -hmm. poc. Bueno, això s'aconsegueix poc a poc, sí. no? Mm -hmm. Sí. I precisament per això eh, són dues participants del club de Lectura per eh, afavorir la fluidesa que és el que es busque. És un dels objectius de'ajuda sí, als clubs ajuda. de lectura. I sí? quin curs esteu fent ara? El Bas 3. 3. Mm -hmm. Havieiu participat en algun club de lectura d'alguna biblioteca abans? Jo no. tampoc. Mm -hmm. I com, com és que veu conèixer el club de lectura de nivell bàsic y que pues que va a hablar. La sitio donde estamos aprendiendo el, el curso de pues no lo explico, nos lo di no, sí, sí. nos va a ofrecer. Va a que lo hacían en San Andrés en la biblioteca. Ah, las iglesias. Sí, sí, en las iglesias. Y nosotros, como somos muy listas ya por viejas <laughs> y eh van empezar a anem a, a llegir que avançarem més ràpid uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. per tant sou unes i dues lectores no? Eh. sí mm -hmm. bé, us costa una mica però bé però Concepción, tu sí que m'has dit ara potser no, però abans m'has comentat que fa uns anys sí que llegies. Sí, fa un, uns anys sí que llegies, perquè viajava al metro i va a treballar, i uh quan -huh. va al metro t'està mirant tot el rat. Que... Totes les tones. <laughs> I, I preferia, preferia llegir. Uh -huh. uh -huh. I Maria Jesús, tu també m'has dit que t'agradava llegir. Sí, també m'agrada. costa M'agrada... Me cuesta més entendre algunes paraules, però bueno, però també m'agrada. I què mm. us, us agrada més, novel·la, teatre, a mi novela. poesia, poesia? Les que són fàcils sí. sí. de llegir. De... Nosaltres en aquell temps, quan mm. vas a venir tot, érem del círculo de lector, no? Clar, sí. sí. sí. I, sí. I per el títol, doncs eh, pues sí. pues demana, demanaven cada mes aquest. Uh -huh. i sí que l'he dit no? uh -huh. però després pues, pràcticament jo no, no, no, mai he parat de fer curset i coses uh -huh. ja, fa teatre i ja ja era difícil també eh? uh -huh. i a l'hora d'aprendre el català a la classe o, bé, els clubs de lectura en què, en què us ha ajudat? en què noteu que, que us ha ajudat? Ome, eh, Nada na, na más he he allí un libro, un libro, Y uh -huh. en catalán, el eh, Mercer Rodor, Rodred, me Rodreda, pues es, sí, sí, sí, es, sí. es una mica enredada el la historia, la historia esta y y yo no tengo no tengo problema para de catalán. Que voy a la Plaza del Diamant. O, eh, no, no este, este este que me anda me han, han donado que mm -hmm. la, la, la historia es, es un conjunto ¿no? sí, sí, explica, explica. si sí, sí, expliqueu yo expliqueu. que en la biografía de la la, de la, Mercé. la Mercé Rodríguez ah, la es biografía. que el apellido es una mica <ríe> y luego claro si sí, la vivencia de ella que nos ha agradado lo bueno, primero cuesta una miqueta pero cuando ya estás pues son cuentos pequeñitos bueno libros pequeños pues luego ya te vas metiendo y ya te agrada más y ahora uh -huh. te invita a que es que leas llegeix más de la senyora esta sí, és un llibre explico bremment que té no sé si 90 90 pàgines i després també té dibuixos aquest és el secret aquest és el secret és un llibre dels anomenats de lectura fàcil que es diu tant de gust eh, de conèixer-la Senyora Rodoreda i és una introducció per aquí a la biografia i, i a, algun conte, a algun conte breu oh, sí. Sí. doncs aquella gent que ens El estigui escoltant que sapia que hi ha aquesta biografia i que la poden sí, sí. Mm. i que m'heu explicat abans que, que us va sobtar quan vau llegir la biografia de, de Mercè Rodoreda Sí, eh? a mí para el seu temp eh uh -huh. vi que era una novia bastante no sé, muy muy inteligente, uh -huh. que uh -huh. ahora comparan con los nen con los nen de ahora. Yo creo que los nen la dejan atrás, pero pero pero, <ríe> pero mola, eh? muy mol, mol avanzada, ¿no? O era sí? muy avanzada para, para el seu temp, uh -huh. pero que los nen de ahora, el de ahora que lo está yo tengo mucho a, a, a, a la hora Sí. Uh -huh. i jo crec que la passen la passen de l'argo <ríe> <Sí>. <ríe> molt bé i m'has comentat, Maria Jesús que, que t'agradaria llegir alguna altra sí. novel·la Sí, la Plaça del Diamant que ja la heu coneguda de... sí. sí. sí. sí. ja s'ha fet fins i tot una pel·lícula Sí a més jo quan era joven vivia cerca de la, de la Plaça del Diamant a ah, la Gràcia o sea, que vivia en Gràcia uh -huh. entonces que Y luego hay una otra que nos dijeron que quiero yeguila que era la cuál es Aloma, El, a, Aloma. Sí, uh -huh. esa y que decimos. Porque no lo, lo y, digo ¿Sí? sí. Osuadi nos sí. ha una noia que era muy maca y eso y entonces me tingol, ting la sensación de de yeguila porque me, me creo que me agradará. Mhm. Uh -huh. Sí. Mm -hmm. Sí, que t'agradaria llegir el, Sí, i no alguna d'aquesta senyora sí que me agradaria llegir. Uh -huh. ara, ara que estem molt empezant, pues bueno uh -huh. sí, sí. Concepción, i a tu t'agradaria, t'han entrat ganes de, de llegir alguna altra novel·la? Sí, es que a, a vegades, per desconociment mm -hmm. no, no sap les la, coses que hi ha perquè nosaltres per exemple jo, m'he passat tota la meva vida treballant cuidant les nens, mm. la casa i doncs poc temps ni siquiera la ràdio i ara ara, doncs sí que tinc molt temps doncs ara poses el 91.6, l'FM i ja... sí, ja me la va posar, no sé qui eren vosotros, vosaltres sí, claro. però en català estos días estic a català, en català, en català en català no, escoltando en catalán también se aprende muy, ¿eh? claro. porque aprende, de, si eh, escoltas en catalán pues tú también claro. te lo, lo que me sembra es que nosotras hablamos siempre en castellano y por eso no lo hemos hablado, pero claro. nos y cuesta y nos da vergüenza ¿eh? de hablarlo ahí a ver cómo... Uh -huh. Pero res de vergüenza, ¿eh? res de vergüenza María Jesús. <risa> Mm, què, què diríeu als oients que ens estan escoltant i que també estan aprenent català per animar-los a participar claro. al club de lectura? Estan molt bé, jo que està molt bé i jo les animaria perquè ens agrada molt haces amistades, bueno, que hablas con molta gent d'això que unes lo parlen millor que nosaltres otros lo parlen pitjor, però però però... pero que és bonit és bonito y estamos en Catalunya y que le llegui i parlar en català i eso és es bonit que per això este aquí. Venga pues al millor és animar-se, no? no? que sí, Jo ah, no. sí. Mm. sí que animo a to a to tothom que venga a les classes, que són gratis, no he pagat, ve. Pues pues tot, que ha que tot que nos den eso i logo aprendre també, també. Ja que són gratuïtes, eh, aprofitem, no? Claro. Estan per parlar en el nostre idioma. Sí, mm. concepció, què li afegiries per a animals oients? Pues, si te di la, la veritat, ja, jo ja he, he, he mandat em va't sí. enviar, dos dones en veina me, me vas. Sí. Mm. una ja està, eh està fent mm. i, i la altra se se matricula para el pròxim curs. Mm -hmm. mm. I ara que estem vivint aquí a Sant Andreu no, jo vivo en Jumallor, la, no. en la via Julià. Uh -huh. sí. sí, ve la, ve. De prop d'aquí. Som veïs. Mm -hmm. Sou veïs. Mm -hmm. Jo no, jo viu en Sant Andreu. Ara 24, 24 24 anys. Uh -huh. Uh -huh. Estic a casa aquí en Sant Andreu i tot o això. Sea, a lo del Palomar, de l'iglesia del Palomar, o sigui sea que sí. va bé. Uh -huh. Uh -huh. A lo de la Plaza Orfila. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. A lo del centre. I o sea uh -huh. que... el proper llibre que llegireu? ¿Quién será? Ya, ya el tenemos Sí, la analfabeta Sí, analfabeta ya, ya leímos la mitad no. yo, la ah. analfabeta no. mm -hmm. sí, no, yes. que, que nadie sea analfabeto eh, por favor, ahora que y sobre todo los que son un poco ya mayor que se espabilen que escultúren y saber es lo mío que hay lo mío que hay D'acord sí. Muy bien si vols afegir alguna cosa més Sí, que els, eh, els llibres tothom que es vulgui apuntar al club de lectura els, la biblioteca disposa d'exemplars suficients per a, per a tots els usuaris que es vulguin apuntar llavors l'agafen amb préstec i eh, el llegeixen i després el, el tornen uh -huh. i se'n fan aquí a Can Fabra és el quart dijous de, de cada mes, de cada mes. Uh -huh. Uh -huh i hi ha d'altres biblioteques doncs, que és amb horari de matí eh, perdó el primer divendres de cada mes d'acord, uh -huh. per tant l'oferta és a tots els districtes sí. Sí? Molt doncs això que continueu així d'animades de continuar parlant en català que val la pena, doncs això que, com, com més sapiguem, millor, ah, millor. Sí. Jo, per relacionar-nos. Jo, no? abans agradaria m'agradaria donar les gràcies a la professora que tenim, uh -huh. que és en Carna, i uh jo -huh. uh -huh. estic molt agrada perquè ho fa molt bé, té molta paciència i uh ho -huh. està ensenyant molt, molt. I que us dona uh -huh. més facilitats a l'hora d'aprendre uh -huh. català, muy, oi? Molt, molt, sí. Uh -huh. sí, sí és una professora molt estimada sempre sí. perquè ella quan quan van a telefonar perquè vinguin pues también... doncs també d'acord doncs felicitar-la des d'aquí també sí gracias. per la seva feina molt mm. bé, doncs ara el que farem serà anar ja directament al que és la nostra agenda d'actes i d'activitats mm. i a uh, comencem ja repassant alguns dels actes que hi ha previstos per als propers dies perquè eh, doncs, val la pena tenir informats els nostres oients, els nostres veïns de què és el que passa en els nostres, en els nostres barris i ara doncs, el que fem és parlar del Centre Cultural Can Fabra que organitza una xerrada col·loqui amb el nom Encara hi ha tortura avui el centre cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà, a dos quarts d'avui del vespre, la xerrada Col·loqui Encara hi ha tortura avui? Doncs la xerrada Colloqui és organitzada per l'entitat ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, i participaran la Gemma Calvet, que és advocada, i en per tal que és periodista. I encara tenim d'altres activitats a comentar-vos per demà dimarts, com és que la Nau Ivanov us ofereix Barca el lado. L'Annau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix, oferirà, millor dit, demà dimarts, a les 9 del vespre, la representació de Barca i l'Otro Lado. Doncs els interprets d'aquesta peça, artistes a tots dos costats de l'Atlàntic, reunits a Barcelona, ofereixen les seves narratives personals per qüestionar i provocar problemàtiques d'entitat. Utilitzant els esdeveniments històrics de 1492 com a punt de referència, la seva actuació explora el que succeeix quan el desig d'aventura s'apodera i la curiositat i l'emoció del descobriment deriven en colonització o ocupació del territori. El territori físic, el psicològic i l'emocional d'un mateix i dels altres. Barca, a l'autre lado, és part d'un projecte escènic internacional que el que vol és eh, doncs això, inclou ballarines, músics, artistes, multimèdia, a, Can a Canadà i l'estat espanyol. El títol juga deliberadament amb la idea de Barcelona com a vehicle, una barca per les noves croades interatlàntiques, viatges de descobriment i coneixement que es connecten posteriorment amb Vancouver, a la vora del Pacífic, going west to find east, going east to find west i eh, aquesta, aquesta obra doncs, té una durada de 45 minuts aproximadament l'entrada és de 8 euros i mm, per aquells que sí tinguin el carnet d'Amics de la Nau de la DPC o de la PDF i l'àrea doncs, és de 6 euros més, més, redu... més reduït i ara parlem d'un veí de la Trinitat Vella que aconsegueix situar la seva pel·lícula com la més vista del cinema espanyol. Mai en la història d'una pel·lícula espanyola havia recaptat tants diners. Lo impossible ja s'ha convertit en el film Made in Spain, més taquiller de tots els temps, amb 27,5 milions d'euros recaptats des de que es va estar anar passat 11 d'octubre. Doncs hem de dir que... Al el Juan Antonio Bayona, és bai d'aquí de la Trinitat Vella, i la dada facilitada per l'empresa de mesurament d'audiències Rentrac aconsegueix així batre el registrat per los otros, d'Alejandro Amenábar, que el 2001 va guanyar 27,2 milions d'euros i va ser vista per més de 6 milions d'espectadors, segons el Ministeri de Cultura. Lo Imposible no supera a los otros en nombre de espectadors, però sí a la taquilla, les entrades són més cares que el 2001. L'Impossible està produïda per Telecinco Cinema i Apache Entertainment amb, una amb un descomunal pressupost de 30 milions. La pel·lícula de Bayona també ha superat la taquilla de l'Orfenat, el primer llarg del director barceloní amb què es va convertir en el cineasta més exitós del 2007, amb 25 milions d'euros. Doncs al conèixer les dades, Juan Antonio Bayona, que, que es troba als Estats Units en plena promoció de la pel·lícula, ha enviat un Twitter en què diu «Moltíssimes gràcies a tots els que ho heu fet possible». La cinta en què Bayona recrea el tsunami que va arrasar al sud-est asiàtic el 2004 es va imposar aquest dimecres al cinema a Skyfall, la nou més ambiciós entregat de la gent 007 en què Javier Bardem dona vida al malvat més letal de la saga i que es va estrenar amb la de menjar-se la taquilla. Molt bé, doncs ara parlem de les indústries de guerra a Catalunya, 1936-1939, la hispano-suïssa arriba a Can Fabre. El centre cultural Can Fabre, al carrer del Txegre, número 24, us oferirà aquest dimecres 7 de novembre, a les 7 del vespre, la xerrada Les indústries de guerra a Catalunya, 1936-1939, la hispano a càrrec de Joan Pallarés Personat. I, com, com sabem, doncs és organitzat per l'Associació d'Estudis Històrics de l'Automoció. Més actes a, a parlar-vos ara en aquests moments i dir-vos que ens queda ja a entrar dintre del que és la nostra recta final de programa. Parlem del Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, que fa 30 anys. El Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, arriba als seus 30 anys de vida i ho celebrarà el proper dissabte, 11 de novembre, a la una del migdia. Doncs el centre cívic es va inaugurar l'any 1982 en els primers anys d'establiment de la democràcia i amb un moviment veïnal important al darrere. 30 anys després, el centre ha esdevingut un espai de referència per a la ciutadania al barri. Es tracta d'un equipament proper i veïnal que propicia un ambient on la confiança mutua entre el centre i els ciutadans i ciutadanes és capdalt per aconseguir diàleg, acord i cooperació. Per acabar, dir-vos que són moltes les persones que estimen, valoren i aprecien com a seu aquest espai, el Centre Cívic de la Sarretera la Barraca, que fa 30 anys, i algunes implicades des dels seus inicis, d'altres l'han anat coneixent al llarg de la seva trajectòria. Trajectòria que li ha permès erigir-se com un agent indispensable de dinamització social i cultural, tot adquirint una gran eh, centralitat a la Sagrera. Molt bé, doncs donem les gràcies als nostres convidats i a les nostres convidades d'avui, i donar també les gràcies als nostres tècnics el Carlos Gasull i el Víctor Ambrosio, i també, també donar -també les gràcies a la Susana Álava ah, ah, molt bé, doncs Avila <laughs> vale. ara, ho hem, ara ho hem dit bé molt bé, doncs nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres, i ens retrobem demà la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adéu-siau